Həvarilərin işləri 13. fəsil Antakiyadakı cəmiyyətdə peğəmbərlər və müəllimlər var idi. Barnaba, Niger adlanan şimiyon, Kirinalı Luki, hökümdər Herodon süt qardaşı Minakim və Şaul. Bu adamlar Rəbbə xidmət edib oruç tutarkən, müqəddəs ruh onlara dedi, Barnaba ilə Şaulu mənim tapşırdığım iş üçün ayrın. Beləliklə, oruç tutub dua etdikdən sonra Barnaba ilə Şaulun üzərinə əllərini qoydu və onları yola saldılar. Müqəddəs ruhun əmri ilə yola çıxan Barnaba və Şaul Silevkiyaya, oradan da gəmi ilə kifrə getdi. Salamisə çatanda, yəhudilərin sinagoglarında Allahın kəlamını bəyan etməyə başladılar. Yahya isə onların idi Adanı başdan-başa gezərək Pafosa çatdılar. Orada Bariyəşu -e adlı bir qəhudi cadügər və yalancı peyğəmbərə rast gəldilər. Bariyəşu, -e vali Sergi Paola yaxın adam idi. Ağılı kişi olan vali, Barnaba ilə Şaulu çağırtırıb Allahın kəlamına qulaq asmaq istədi. Lakin adı cadügər mənasını verən Elima, yəni Bariyəşu, -e buna qarşı çıxaraq valini imandan azdırmağa çalışırdı. Amma müqəddəs ruhla dolu olan Şaul, yəni Paul, gözlərini eliməyə dikib, dedi. Ey iblis oğlu, ürəyin hər cür hilə və fırıldaqla doludur. Ey salihliyə tamamilə düşmən kəsilən, Rəbbin haq yolunu əyri qələmə verməkdən əl çəkməyəcəksən, indi isə bax, sənin üstünə Rəbbin əli gəlir, çor olacaqsan, bir müddət gün ışığını görməyəcəksən. O anda Həmin adamın üzərinə bir duman, bir qaranlıq çöqdü. Ora-bura gəzərək kimi saxdarırdı ki, onun əlindən tutub yol göstərsin. Olanları görən vali, Rəbbin təliminə təccübləndi və iman etdi. Pa olunan yanındakılar Pahostan yelkən açıb Panfilya bölgəsindəki Pirge şəhərinə çatdı. Gəhya isə onlardan ayrılıb, Yerü Səlimə qayıb. Onlar yollarına davam edib Perge-dən Pisidiyada olan Antakiyyə çatdı. Şəmbə günü sinagoga girib oturdular. Qanunun və heyğəmbərlərin yazılarının oxunmasından sonra sinagog rəisləri onları çağırtdırıb dedilər. Qardaşlar, xalqa ürəyləndirici müraciətiniz varsa, buyurub deyin. Paul ayağa qalxıb diqqəti cəlb etmək üçün əlini qaldıraraq dedi. Ey İsraillilər və Allahdan qorxanlar, qulasın! Bu xalqın, yəni İsraillilərin səcdə etdiyi Allah bizim atababalarımızı seçdi və Misirdə qurbət eldə yaşadıqları müddət ərzində onları böyük bir millət elədi. Sonra əlini uzadıb onları Misirdən çıxartdı. 40 ilə yaxın səhrada qaldıqları müddət ərzində onlara dözdü. Kənan torpağında yaşayan yeddi milləti qrandan sonra bu millətlərin torpaqlarını irs olaraq İsrail xalqına verdi. Bütün bunlar təqribən 450 ilə hat etdi. Sonra Allah onlar üçün hakimlər getirdi. Bu, Peyğəmbər Şamuelin dövrünə qədər davam etdi. Xalq padişah istəyəndə isə Allah Binyamin qəbilləsindən olan Qiş oğlu Şavlu onlar üçün patişah təyin elədi. O, 40 il patişahlıq elədi. Onu aradan götürəndən sonra Allah Davudu ucaldıb onların üzərində patişah elədi və onun barəsində şəhadət etdi. Öz ürəyimə yatan adam olaraq Yeszəy oğlu Davudu tapdım və o, mənim bütün istədiklərimi yerinə yetirəcək. allah Öz vədinə sadiq qalıb, bu adamın soyundan olan xilaskar İsanı İsrailə göndərdi. İsanın gəlişindən əvvəl Yəhya bütün İsrail xalqına vəz etmişdi ki, tövbə edib vəftiz olunsunlar. Yəhya işini qurtararkən dedi, məni kim sayırsız? O şəxs mən deyiləm, məndən sonra o gəlir. Mən onun ayağındakı çarğını açmağa belə layiq deyiləm. Qardaşlar, ey İbrahim nəslinin övlatları və aranızda olan Allahdan qorxanlar, bu xilas sözü bizə göndərilib. Çünki Yerusəlim əhalisi və onların rəhbərləri İsanı tanımadı. Beləliklə, onu mühakimə etməklə hər şənbə günü oxunan peyğəmbərlərin sözünü yerinə yetirdilər. Onda ölümə layiq heç bir təksir tapmasalarda, Pilatdan onun edam olunmasını tələb etdilər. Onun barəsində yazılanların hamısını tam yerinə yetirəndən sonra, onu çarmıqdan düşürüb qəbirə qoydular. Lakin Allah onu ölülər arasından diriltdi. İsa xeyli günlər ərzində daha əvvəl Qalileiyadan onunla Yerusalimə gələnlərə göründü. Bu adamlar, İndi onun barəsində xalq üçün şahiddir. Biz indi sizə bu müjdəni bəyan edirik. Ata babalarımıza verilən vəd həyata keçib, Allah İsa'nı dilitməklə bu vədi oların övlatları olan bizlər üçü yerinə getirib. İkinci məzmurda belə yazılıb, Sən mənim oğlumsan, mən bugün sənə ata oldum. Allah onu ölülər arasından dirildərək, Heç vaxt çürüməyə qoymayacaq. Ona görə demişdi, Davuda vəd etdiyim sadiq məhəbbəti sizə göstərəcəyəm. Buna görə də başqa yerdə belə deyir, Mömin insanını çürüməyə qoymazsan, Davud öz müasirlərinə Allahın iradəsinə müvafiq qidmət eləyəndən sonra vəfat etdi. O da ataları ilə uyudu və cəsədi çürüyüb getdi. Amma Allahın diriltdiyi insanın cismi çürümək. Bununla da, ey qardaşlar, dilin ki, bu insan vasitəsilə günahların bağışlanması sizə eylan edilir. Belə ki, Musanın qanununa görə salih sayılmamağınızın səbəblərinin heç birinə baxmayaraq, iman edən hər kəs bu insanda salih sayılacaq. Ehtiyatlı olun ki, Peyğəmbərlərin dedikləri baş verməsin. Baxın, siz, ey xorbaxanlar, maht qalın və yox olun. Sizin vaxtınızda elə işlər görəcəyəm ki, sizə danışsaydılar, inanmazdınız. Paul Paolunan Barnaba sinagogdan çıxarkən, cəmaat onlardan xaiş etdi ki, gələn şəmbə günü yenə də bu mövzudan danışsınlar. Sinagogda olan cəmaat çıxıb gedəndən sonra xeyli yəhudi, Yahudi dinini qəbul edən möminlər, Paul və Barnabanın ardınca getdilər. Onlar da bu adamlarla söhbət edir və Allahın lütfində dönməz olsunlar deyə onlara öv nəsiyyət verildilər. Növbəti şənbə Rəbbin kəlamına qulaq asmaq üçün demək olar ki, bütün şəhər əhalisi toplaşmışdı. İzdihamı görən yəhudiləri qıskancılıq bürüdü və Paulun nitqinin əleyhinə qalxıb ona böhtən attılar. Paul Nambarnaba isə cəsarətlə dedilər. Allahın kəlamı əvvəlcə sizə bəyan olunmalı idi. Sizin ondan imtina etdiyiniz və özünüzü əbədi həyata layiq görmədiyiniz üçün biz indi başqa millətlərə üzgüduruq. Çünki Rəbbin bizə əmri belə idi. Səni millətlərə nur etmişəm ki, xilası dünyanın ən uzaq yerlərinə yayasan. Başqa millətlərdən olanlar bunu eşidərkən sevinirdilər və Rəbbin kəlamını izlətləndirirdilər. Əvədi həyat üçün təyin olunanların hamısı iman gətirdi. Beləliklən, Rəbbin kəlamı bütün bölgəyə yayıldı. Amma, yəhudilər, hörmətli, mömin qadınları və şəhərin nüfuzlu adamlarını təşvişə saldılar. Onlar da, Paol ilə Barnaba-nı təqib edib o bölgədən qovdular. Buna görə də Paol ilə Barnaba ayaqlarının tozunu onların üstünə çırpıb Konyiyə getdilər. Şahitlər isə sevinç və müqəddəs ruhla doldular.